Harminc harmadik fejezet Kéti kimerülten ébredt. Éjszaka órákig hánykolódott az ágyban, és újra lejátszódott előtte az esti jelenet, amikor olyan szörnyű dolgokat mondott Alexnek. Nem tudta, mi ütött belé. Igen, fölzaklattak Gladys Feldman halálhíre, de ha az élete múlik rajta, akkor sem tudta volna fölidézni, hogy mivel kezdődött az egész vita. Vagyis emlékezett rá, hogy mivel kezdődött, de annak nem volt semmi értelme. Hiszen akkor is pontosan tudta, hogy Alex nem akar nyomást gyakorolni rá, nem akarja olyasmire kényszeríteni, amire ő nem áll készen. Tudta, hogy ez a férfi távolról sem hasonlít Kevinre, és mégis mit mondott neki? Azt, hogy különben mi lesz, meg ütsz, hát rajta. Ugyan miért mondott ilyet? Végül hajnali két óra után szenderült álomba, amikor már aláhagyott az eső és a szél. Hajnalra kitisztult az ég, és a fákról madárdal hallatszott. Kéti most a verandán állva is látta a vihar utóhatásait, a ház előtt elszórta a heverő letört faágakat, meg az udvart és a kocsi bejárót borító toboz szőnyeget. A párás levegőt már most szinte harapni lehetett. Érződött, hogy perzselő hőség várható, talán a nyár addigi legforróbb napja. Eszébe jutott, hogy mindenképp szólnia kell majd Alexnek, nehogy túl sokáig legyenek a napon a gyerekek. Aztán eszébe jutott az is, hogy a férfi talán nem is akarja, hogy velük menjen, hogy talán még mindig haragszik rá. Nem talán, javította ki magát. Szinte biztos, hogy Alex dühös rá, és meg is van sértve. Az este nem is engedte meg a gyerekeknek, hogy elköszönjenek tőle. Kéti leült a lépcsőre, és Gyóháza felé fordult, mert kíváncsi volt, hogy fönt van-e már a barátnője. Korán volt még, valószínűleg túl korán ahhoz, hogy bekopogtasson hozzá. Nem tudta, mit mondhatna neki, és mi haszna lenne annak. Úgysem mondaná el neki, hogy mit vágott Alex fejéhez, azt a legszívesebben nyomtalanul kitörölte volna az emlékezetéből, de Gyó talán segíthetne abban, hogy megértse, miért volt olyan ideges hiszen még Alex távozása után is érezte a vállában a feszültséget, és az éjszaka hetek óta először eszébe jutott, hogy jobb lenne, ha égne a villany. Az ösztöne azt sugalta, hogy valami nem stimmel, de képtelen volt rájönni, hogy mi a baj, csak Feldmanékhoz tértek vissza újra meg újra a gondolatai. Glédizre gondolt, meg arra, hogy a Feldmanházban most óhatatlanul sok minden megváltozik. Mi lesz, ha valaki rájön, hogy nincsenek meg kéti iratai? Már a gondolattól összerándult a gyomra. Nem lesz semmi baj, hallotta hirtelen. Megpördült a tengelye körül, és az oldalról érkező dzsót pillantotta meg futócipőben, kipirult arccal, izzadságfoltos pólóban. Te meg honnan jössz? Kocogtam egyet. Korán indultam, hogy megelőzzem a nagy hőséget, de persze nem jött be. Már most olyan párás a levegő, hogy alig kaptam levegőt, és már azt hittem, hőgutában fogok kimúlni. De ha jól látom, még így is vígabban vagyok, mint te, mert te kifejezetten morcosnak tűnsz. A lépcsőre mutatott, és Kéti arép Joe leült mellé. Tegnap este összevesztünk Alexel, És? Szörnyű dolgokat mondtam neki. És bocsánatot kértél? Nem, felelte Kéti. Elment mielőtt megtehettem volna. Úgyhogy nem kértem bocsánatot, pedig kellett volna. És most? Micsoda? Azt hiszed már késő? Joe megszorította Kéti térdét. Ahhoz soha nincs késő, hogy azt tedd, amit kell. Menj át hozzá, és beszélj vele. Kéti habozott. Ordított róla, hogy ideges. És ha nem bocsát meg nekem? Akkor nem az az ember, akinek gondoltad. Kéti fölhúzta a térdét, és rátámasztotta az állát. Joe lefejtette a bőréről az odatapadt pólóját, és azzal próbálta legyezgetni magát. Meg fog bocsájtani, folytatta. Ezt te is tudod, igaz? Lehet, hogy most haragszik, is, lehet, hogy megbántottad. De Alex jó ember. Joe elmosolyodott. Egyébként minden párnak szüksége van néha egy kis szivakodásra. Be kell bizonyítaniuk, hogy olyan erős a kapcsolatuk, hogy azt is túléli. Most a terapeuta beszél belőled. Igen, de attól még igaz, amit mondok. A hosszú távú kapcsolatok, vagyis azok, amelyek számítanak, arról szólnak, hogy át kell víszelni a hullámhegyeket és a hullámvölgyeket is. Márpedig te továbbra is hosszú távú kapcsolatban gondolkodsz, ugye? Igen, abban, és igazad van. Kösz. Joe megpaskolt kéti lábát, és kacsintott, majd föltápászkodott a lépcsőről. Mire valók a barátok, nem igaz? A barátnője hunyorogva fölnézett rá. Kérsz kávét? Épp főzni akartam egyet. Ma reggel nem, túl meleg van. Egy pohár jeges víz kell nekem, meg egy hűs zuhany. Úgy érzem magam, mint aki mindjárt elolvad. Ki mész akarne vára? Lehet, még nem döntöttem el, de ha kimegyek, megkereslek, ígérte Jú. Most pedig nyomás Alexhez, mielőtt meggondolod magad. Kéti pár percig még güldögélt a lépcsőn, majd visszament a házba. Lezuhanyozott és főzött magának kávét, de Júnak igaza volt. Ilyen melegben nem esett volna jól. Sortot és szandált húzott majd hátra ment a ház mögé, és nyeregbe pattant. A murvás út már kezdett fölszáradni, pedig nemrég még ömlött rá az eső. Kít így különösebb erőkifejtés nélkül tudott pedálozni, és ez bizony jól jött. Fogalma sem volt, hogy tudott Jó ebben a hőségben kocogni, akár kora reggel is. Úgy tűnt, minden és mindenki menekül a forróság elől. Máskor látott út közben mókusokat és madarakat, de most, amikor kikanyarodott a főútra, semmi mozgást nem észlelt. Alig volt forgalom. Csak egy-két kocsi suhant el mellette, kipufogó gázt okádva. Pedálozott tovább, és a kanyar után meg is pillantotta a boltot, amely előtt már állt vagy öt-hat autó. Jöttek a törzs vendégek a kolbászos szendvicsükért. Mégiscsak segített, hogy beszélt Jóval, gondolta. Legalábbis egy kicsit. Még mindig szorongott, de ennek nem igen volt köze Feldmanékhoz, vagy bármely más fölkavaró emlékhez. Annál inkább ahhoz, hogy mit mondjon Alexnek. Megállt a bolt előtt. A padokon pár idősebb férfi legyezgette magát. A pénztárban álló Joyce épp egy vevővel foglalkozott. A belépő nő láttán elmosolyodott. Jó reggelt! köszönt oda neki. Kéti gyorsan körbe pillantott az üzletben. Alex, itt van valahol? Fönt van a gyerekekkel. Tudod az utat, ugye? A hátsó lépcsőn kell felmenni. Kéti kiment és megkerülte az épületet. A mólónál sorban álltak a tankolásra váró hajók. Csak némi habozás után kopogtatott be. Már is lépteket hallott, majd nagy lendülettel kitárult az ajtó, és ott állt előtte Alex. Kéti tétován rámosolygott. – Szia! – bökte ki. A férfi kifűrkészhetetlen arca a bólintott. Kéti megköszörülte a torkát. – Azt akartam mondani, hogy sajnálom, amit mondtam. Igazságtalan voltam. Alex arca továbbra sem tükrözött érzelmeket. – Rendben – mondta. – Elfogadom a bocsánat kérésedet. Bár másodpercig egyikük sem szólt semmit, és Kéti hirtelen azt kívánta, bárcsak ne jött volna ide. – Elmehetek, ha akarod – nyögte ki végül. – Csak tudnom kell, hogy így is vigyázzak el este a gyerekekre. A férfi még mindig hallgatott, és Kéti a nagy csöndben megrázta a fejét. Már megfordult, és indult volna, amikor hallotta, hogy Alex közelebb lép hozzá. – Várj – mondta. Hátrapillantott a válla fölött a gyerekekre, majd becsukta maga mögött az ajtót. Amit az este mondtál, kezdte majd bizonytalanul elhallgatott. – Nem gondoltam komolyan – mondta halkan a nő. – Nem tudom, mi ütött belém. Valami más miatt zaklatott voltam, és rajtad vezettem le a feszültséget. Bevallom, rosszul esett. Nem is az, hogy rám förmettél, hanem az, hogy azt képzeled, képes lennék ilyesmire. Nem képzelem azt. Soha nem gondolnék ilyet rólad. Alex ezt egy darabig, de látszott, hogy még van mondani valója. Szeretném, ha tudnád, hogy nagyra értékelem azt, ami most van közöttünk, és mindennél fontosabb a számomra, hogy te ne érezd magad kényelmetlenül. Bármit is jelentsen ez. Sajnálom, ha úgy érezted, hogy sarokba akarlak szorítani, mert nem ez volt a szándékom. Dehogy nem, mosolygott rá minden tudóan Kéti. Legalábbis egy kicsit. De nincs ezzel semmi baj. Úgy értem, ki tudja, mit hoz a jövő, nem igaz, vegyük például a mai estét. Miért, mi van ma este? Kéti az ajtófélfának dőlt. Az van, hogy ki tudja, mikor keveredsz haza. Lehet, hogy már késő lesz ahhoz, hogy hazabiciklizzek, és akkor könnyen lehet, hogy az ágyadban fogsz találni. Amikor Alex látta, hogy Kéti nem viccel, a tenyerébe temette az állát, mintha erősen gondolkodna. Hm. ez bizony súlyos dilemma, mondta. Persze, lehet, hogy nem lesz nagy forgalom, és korán hazaérsz. Akkor még hazavihetsz. Általában az a jelszavam, hogy fű a biztonság. Nem szeretek száguldozni. Kéti a férfihoz simult, és azt suttogta a fülébe. Igazán okos döntés. Hát igyekszem, suttogta Alex, majd összetalálkozott az ajkuk. Amikor a férfi végül elhúzódott Kétitől, azon vette észre magát, hogy vagy öt-hat hajós nézi őket. De nem érdekelte. Hányszor próbáltad el ezt a beszédet? kérdezte. Egyszer sem. Csak, csak úgy jött. Alex még mindig érezte a csókjuk ízét. Reggel isztél már? suttogta. Nem. Mit szólnál egy kis zappe helyhez, velem meg a gyerekekkel, mielőtt elindulunk a karnevára? Fejedelmi lakomának ígérkezik.